Післямова і коментар Коротка післямова і коментар ВО завідувача обчислювальної лабораторії НДІЧВО молодшого наукового співробітника ОІ Привалова. Запропоновані нариси життя Науково-дослідного інституту чародійства і ворожби не є, на мій погляд, реалістичними у строгому розумінні цього слова. Однак вони мають переваги, які вигідно відрізняють їх від аналогічних за темою описів Г проникливого і Б питомника та дозволяють рекомендувати їх широкому загалу читачів. Насамперед слід відзначити, що автори зуміли розібратися в ситуації і відокремити прогресивне в роботі інституту від консервативного. Нариси не викликають того роздратування, яке відчуваєш, читаючи захопливі статті про кон'юнктурні фокуси вибігали, чи небесталанні перелісування безвідповідальних прогнозів співробітників із відділу абсолютного знання. Далі приємно відзначити правильне ставлення авторів до мага як до людини. Маг для них – не об'єкт боязкого захоплення і поклоніння, а й не кіноюлоп, не сьогосвітня особа, яка постійно губить окуляри, не спроможна дати по морді хуліганові та читає закохані дівчині вибрані місця з курсу диференційного та інтегрального обчислення. Все це означає, що автори взяли правильний тон. До переваг нарісів можна нарахувати й те, що автори подали інститутські пейзажі з точки зору новачка а також не прогавили вельми глибокого співвідношення між законними адміністративними та законними магічними. Що ж до недоліків нарисів, то переважна більшість з них визначається початковою гуманітарною спрямованістю авторів. Будучи професійними літераторами, автори часто густо віддають перевагу так званій художній правді – факту. І будучи професійними літераторами, автори, як більшість літераторів, нав'язливо емоційні і прикро освічені в питаннях сучасної магії. Ніяк не заперечуючи проти опублікування даних нарисів, я поміж тим не менше вважаю за необхідне вказати на деякі конкретні огріхи і помилки. Перше. Назва нарисів, як мені здається, не повністю відповідає змісту. Використовуючи цю справді поширену нас приказку, автори очевидно хотіли сказати, що маги працюють безперервно, навіть коли відпочивають. Насправді це майже так і є. Але в нарисах цього не видно. Автори надмірно захопилися нашою екзотикою, і не зуміли уникнути спокуси подати побільше захоплюючих пригод і ефектних епізодів. Пригоди духу, які є суттю життя будь-якого мага, майже не знайшли відображення у нарисах. Я, звичайно, не враховую останнього розділу третьої частини, де автори хоча й намагалися показати роботу думки, але зробили це на невдячному матеріалі доволі елементарної дилетантської логічної задачки, при викладі якої примудрилися допустити на додачу досить примітивний логічний ляп, до того ж, не посоромилися приписати цей ляп своїм героям. Це характерно. До речі, я викладав авторам свою точку зору з цього приводу, але вони тільки знизали плечима і дещо ображено заявили, що я ставлюся до нарисів надто серйозно. Друге, згадане вже невігластво у питаннях магії, як науки, зле жартує з авторами упродовж усієї книги. Так, наприклад, формулюючи дисертаційну тему М.Ф. Редькіна, вони припустилися 14 фактичних помилок. Солідний термін гіперполе, що їм, вочевидь, дуже сподобався, вони вставляють в текст часто густо недорочно. Їм, напевно, не втямки, що диван-транслятор є випромінювачем не М поля, а Мю поля, що термін жива вода вийшов із ужитку ще в позаминулому столітті, що таємничого приладу, названого аквавітометром і електронної машини із назвою Алдан у природі не існує. Що завідувач обчислювальної лабораторії край рідко займається перевіркою програм, для цього існують. Математики-програмісти, яких у нашій лабораторії двоє, і котрих автори вперто називають дівчатами. Опис справи з матеріалізації в першому розділі другої частини зроблено припаскудно. На совість авторів залишаються дикі терміни, вектор магістратом і закладання Аурса. Рівняння Стокса не має до матеріалізації жодного стосунку, а Сатурн в описуваний момент ніяк не міг знаходитися у сузір'ї Терезів. Цей останній ляпсус тим більше непрощений, що, наскільки я зрозумів, один з авторів є астрономом-професіоналом. Список такого роду огріхів і безгуздистий можна було би продовжити. Однак я не роблю цього, тому що автори навідріз відмовилися щонебудь виправляти. Виконати незрозумілу їм термінологію вони теж відмовилися. Один заявив, що термінологія необхідна для антуражу, а другий, що вона створює колорит. Утім, я був змушений погодитися з їхнім міркуванням про те, що переважна більшість читачів навряд чи будуть спроможні відрізнити правильну термінологію від помилкової. І що яка би термінологія не була б тут присутня, все одно жоден розумний читач їй не повірить. Три. Прагнення до згаданої вище художньої правди, за висловом одного з авторів, і до за висловом другого, спричинило значне спотворення образів реальних людей, задіяних в оповіді. Автори взагалі схильні до нівеляції героїв. І тому більше або менш правдоподібний у них хіба що вибігало і якоїсь міро Крістобаль Хозович Хунта. Я не враховую епізодичного образу у Альфреда, котрий вийшов краще, ніж хто-небудь інший. Наприклад, автори стверджують, що Корнієв грубий і гадають, нібито читач зможе скласти собі правильне уявлення про цю грубість. Так, Корнієв справді грубий. Але саме тому описаний Корнієв виглядає напівпрозорим винахідником, за термінологією самих авторів, порівняно з Корнієвим реальним. Те саме стосується і славнозвісної вічливості Е. РП Р. П. Ойраоре в нарисах цілком без тілесі, хоча саме в описуваний період він розлучався з другою дружиною і збирався одружуватись у третє. Неведених прикладів, мабуть, достатньо для того, щоб читач не надто вірив моєму власному образу в нарисах. О. Привалов Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2025 рік.